Друзі, рекомендую вам новий YouTube-канал, де викладаються авторські твори українською мовою сучасної письменниці Юлії Яковенко, яка сама їх і озвучує. Посилання на YouTube та Telegram-канали ви знайдете під цим відео. Розділ 5. Їй відкрилося, що користування телефоном-автоматом у ці модерні часи стало надиво складним. Навіть якщо в пам'яті у тебе зберігається номер твоєї телефонної картки. Перший апарат, котрий вона випробувала, працював тільки в один бік. Вона могла чути операторку довідкової служби. Натомість операторка довідкової служби її не чула. Тож і перервала, як вони це роблять у таких випадках зв'язок. Інший телефон висів косо на шлакоблочній стіні. Це не надихало. Проте він працював. У ньому безперервно щось дражливо гуло, але зараз вони з операторкою принаймні могли спілкуватися. От тільки в тест не було ні олівця, ні ручки. У сумочці вона тримала деякі пишучі знаряддя. Та, звісно ж, сумочка пропала. «А ви не можете мене просто з'єднати?» – спитала вона в операторки. «Ні, мам, ви мусите самі набрати номер, щоб активувати вашу кредитну картку». Операторка говорила тоном людини, котра пояснює щось очевидне тупій дитині. Тес це не розсердило. Вона і почувалася, немов якась тупа дитина. Раптом вона усвідомила, що стоїть біля геть брудної стіни, і попрохала операторку продиктувати їй номер, а коли та це зробила, Тес записала його по пелюці пальцем. Не встигла вона почати набирати цифри, як на стоянку заїхав якийсь пікап. Серце стрибнуло їй в горло з такою беззастережною, акробатичною невимушеністю, що коли двійко хлопців у шкільних піджаках, сміючись, вилізли з машини і заскочили до крамнички, вона зраділа, що воно там застрягло. Вона заблокувала той крик, котрий в іншому випадку, напевне, звідти б вирвався. Вона відчула, що від неї намагається втекти світ, і на мить вперлася головою в стіну, хапаючи ротом повітря. Заплющила очі. Побачила велетня, що громадиться над нею, руки в кишенях, і знову розплющила очі. Набрала записаний на стінній пилюці номер. Вона зібралася з душевними силами, готова почути голос автовідповідача або знудженого диспетчера, котрий повідомить їй, що вільних машин у них зараз нема. Звісно ж, бо звідки їм взятися у вечір п'ятниці? А чи ви народилися такою тупою, леді, чи вас так виховали? Але їй відповіли вже після другого гудка. Заговорила цілком по-діловому жінка, котра назвалася Ендрією. Вона вислухала Тес і сказала, що вони зараз же пошлють їй машину з водієм на ім'я Мануель. А вже ж, вона точно знає, звідки телефонує Тес, бо вони регулярно надсилають автомобілі до Stagger Inn. Гаразд, але я не там, уточнила Тес. Я на перехресті десь за півмилі від Такмем, я зрозуміла». Перебила її Ендрія. Це заправся і мчи. Іноді ми також возимо і звідти. Люди часто воліють прогулятися трохи пішки, коли трохи забагато вип'ють, а потім вже телефонують до нас. Це забере приблизно хвилин 45, можливо годину. Добре, погодилася Тес. Сльози знову заструменіли по її обличчю. Цього разу сльози вдячності, хоча вона наказувала собі не розслаблятися бо надії героїнь, подібних до її історій, часто виявляються фальшивими. Це дуже добре. Я буду за рогом тієї стіни, де телефони-автомати, я виглядатиму. Зараз вона спитає в мене, чи не випила я забагато зайвого, бо, мабуть, голос у мене якраз той самий. Але Ендрія лише захотіла взнати, платитиме вона готівкою чи кредиткою. «Американ Експрес, я мушу бути у вашому комп'ютері». «Так, мем, ви тут є». «Дякую за дзвінок до роял-лімузин, де до кожного клієнта ставляться як до особи королівського роду». Ендрія відімкнулася раніше, ніж Тес встигла промовити свої слова подяки. Вона почала відвертатися від телефону, і тут раптом якийсь чоловік, він – це він, вибіг за рогу крамниці, прямуючи просто на неї. Цього разу ніяких шансів закричати вона не мала. Її паралізувало жахом. То був один з тих підлітків. Він проминув Тес, навіть не поглянувши на неї. Ірванув ліворуч до чоловічого туалету. Бахнули двері. мить вона почула оптимістичний, ледь не конячий звук. Юнак почав полегшувати свій надзвичайно здоровий сечовий міхур. Тес пройшла повстіну будівлі. Завернула за ріг. Там вона і стала біля смердючого сміттєвого контейнера. «Ні», – подумала вона, – «я не стою тут, я чатую». Чекаю, поки юнак закінчить і піде геть. Коли він пішов, вона повернулася до телефонів, щоб звідти спостерігати за дорогою. Незважаючи на чимало болючих місць на її тілі, шлунок у неї бурчав від голоду. Обід і вечерю вона пропустила, була надто зайнята, поки її гвалтували і мало не вбили. Де там було їй щось їсти? Вона б зараз зраділа будь-яким найткам з тих, що їх продають у закладах на кшталт цього. Навіть ті підозрілі дикого жовтого кольору крекери з арахісовим маслом ковтала би як смаколики, але не мала грошей. Та хоч би і мала, вона б туди не увійшла. Знає вона, яке освітлення там, у цих придорожніх заправся і мчи. Оті їхні безсердечні флуоресцентні лампи, що навіть здоровим людям надають такого вигляду, ніби вони страждають на рак підшлункової залози. Людина з-за прилавка погляне на її щоки в саднах і лоб, на її зламаний ніс і на пухлі губи, і не скаже нічого, але Тес побачить, як розширяться очі того продавця або продавчині, і, можливо, його чи її короткий, швидко вгамований пересмик губ. Тому що, будьмо чесними, людям побита жінка часто здається смішною, особливо у п'ятничний вечір. «То це наїхав на вас, леді, що ви такого зробили, щоб на таке заслужити?» Ви наштовхнулись на щось після того, як котрийсь парубок марно витратив на вас свій нас? Це привело їй на пам'ять старий анекдот, який вона десь колись чула. Чому в Америці щороку нараховують 300 тисяч побитих жінок? Бо вони курви, неслухняні. Не зважаємо, прошепотіла вона. Поїм чогось, коли вже потраплю додому. Салату з тунця, мабуть. Звучало гарно, але в ній жевріла певність що її дні поїдання тунцевих салатів чи, скажімо, навіть підозрілих крекерів з арахісовим маслом у таких ось крамничках минулися назавжди. Сама думка про те, що по неї приїде лімузин і вивезе з цього кошмару, тепер здавалася їй божевільним міражем. Звідки зліва до ТЕС долітали звуки машин, отримчали по Ай-84, трасі якою б'їхала і сама ТЕС, аби не спокусилася радісно на запропонований їй коротший шлях додому. Там, на тій трасі, люди, котрих ніколи не було зґвалтовано і заштовхано до труби, їхали у своїх напрямах. Тес подумала, що безжурний шелест цих автомобілів – це найсумніші звуки з усіх, які вона будь-коли чула в своєму житті. Лімузин приїхав. «Лінкольн таун-кар». Шофер вийшов і озирнувся навкруги. Тес уважно за ним стежила з за рогу крамниці. Одягнений у темний костюм, маленький чоловічок в окулярах, не схожий на гвалтівника. А вже ж, не всі велетні гвалтівники, не всі гвалтівники велетні. Але ж вона мусить йому довіритися. Якщо їй треба швидше додому, нагодувати фріці, іншого вибору нема. Отже, скинувши з себе тимчасовий брудний палантин біля того телефону, що так був їй допоміг, вона повільно, проте невідворотно вирушила в бік машини. Світло, яке лилося з вікон крамниці, здавалося їй сліпуче-яскравим після темряви по інший бік будівлі. Вона розуміла, як виглядає в ньому її обличчя. Він спитає, що зі мною сталося, а наступним його запитанням буде, чи не бажаю я поїхати до шпиталю. Проте Мануель, котрий, напевно, бачив і дещо гірше, що тут неможливого, просто відкрив перед нею двері і промовив «Вітаю, мем Ройал Лімузин, до ваших послуг». Він мав м'який іспанський акцент, що гармонійно доповнював його оливкову шкіру і темні очі. «І до мене ставитимуться, як до особи королівського роду», – відгукнулася Тес. Вона хотіла посміхнутися, але стало боляче її розпухлим губам. «Так, мем?» «І більше ні слова. Благослови, господи Мануеля!» «Котрий Либонь бачив дещо гірше, можливо, там, далеко, звідти він сюди переїхав, а можливо, тут, на задньому сидінні, саме цього автомобіля». Хто зна, які секрети доводиться зберігати шоферам лімузинів? Це те питання, в якому могла таїтися гарна книжка. Не того штибу, який вона пише, звісно. Хоча хто зна, якого ж тибу книжки вона зможе писати після всього цього? А чи й зможе вона взагалі хоч щось знову написати? Сьогоднішня пригода може відвернути її від цієї одинокої радості на якийсь час. А може й назавжди. Зараз ще неможливо це точно знати. Вона залізла на заднє сидіння машини, рухаючись немов старенька бабця з прогресуючим остеопорозом. Уже всівшись, вже після того, як шофер зачинив за нею двері, вона вхопилася пальцями за їх ручку і уважно дивилася, чи дійсно там Мануель сідає за кермо, а не той велетень у робочому комбінезоні. У кошмарі Stag Road 2 сідати мусив би велетень, «Ще один оберт викрутки перед фінальними титрами. Стався до цього з іронією, це тобі корисно для крові. Але до машини сів Мануель. Звісно, що він. Вона розслабилася. Я отримав адресу. Номер 19 на Примроз Лейн у Стоквіліджі. Вона правильна? Якусь мить пам'ять у ТЕС не діяла. Номер своєї телефонної картки вона перед тим набрала автоматично, без пауз. От і з власною адресою її заціпило». Розслабся, наказала вона собі, усе позаду. Це не фільм жахів, це твоє реальне життя. Ти пережила жахливий випадок, але тепер усе вже минулося. Отже, розслабся. Так, Мануеле, правильно. Ви хочете ще кудись заїхати, чи ми поїдемо без зупинок прямо до вашого дому? Таким чином, він найближче торкнувся натяком того, що відкрилося йому у вітринному світлі крамнички Заправся і мчи, коли вона йшла до лімузина. Їй просто пощастило, що вона все ще приймає ті оральні контрацептивні пігулки. Це і удача, і либонь оптимізм. Бо за останні три роки вона мала всього один разовий сексуальний контакт, якщо не рахувати сьогоднішнього вечора. Проте щастя тепер взагалі перебуває в дефіциті, тож вона була йому вдячна вже і за таку куцу ласку. Вона не мала сумнівів, що Мануелю було би нескладно знайти цілодобову працюючу аптеку десь по дорозі, Шофери лімузинів, схоже, знають усі такі заклади, але не вважала себе спроможною на те, щоб увійти туди і попрохати собі якихось ліків від похмілля. Усе надто очевидно, написано на її обличчі. Ясно, навіщо їй ті пігулки. До того ж, залишалася проблема з грошима. «Ніяких зупинок. Відвезіть мене прямо додому, будь ласка». Невдовзі вони вже мчали трасою i 84 з її, як воно й годиться у вечір п'ятниці, жвавим автомобільним рухом. Стак і та покинута крамниця залишилися позаду. Попереду її чекав власний будинок з системою безпеки і замками на всіх дверях. І це було гарно. Усе відбулося саме так, як вона собі уявляла прибуття, додані до карткового рахунку чайові, прохід крізь квітник доріжкою, тес попрохала Мануеля постояти посвітити їй фарами, поки вона зайде всередину. Нявчання Фріці, поки вона відхиляла поштову скриньку, дістаючи з гачка запасний ключ. А тоді вже вона і всередині опинилася, і Фріці увивався їй між ніг, воліючи, щоб його взяли на руки і погладили, жадаючи, щоб його нагодували. Все це Тес виконала, але спершу замкнула за собою передні двері і вперше за багато місяців увімкнула охоронну сигналізацію. Тільки побачивши, як на зеленому екранчику над клавіатурою спалахнули літери «На варті», вона нарешті почала дійсно відчувати себе бодай трохи самою собою. Кинула погляд на кухонний годинник і здивувалася, що зараз усього лише чверть на дванадцяту. Поки Фріці займався своїм вишуканим бенкетом, вона перевірила двері, що виходили на задній двір, і ті, що вели до бічного патіо, пересвідчивши, що обоє замкнені. потім вікна. Припускалося, що охоронна система мусить повідомляти, якщо десь щось відчинене, але вона не довіряла автоматиці. Нарешті, впевнившись, що все безпечно, вона пішла до стінної шафи у передньому коридорі і дістала коробку, котра простоїла там на верхній полиці так довго, що аж припала зверху щільним шаром пилу. П'ять років тому північним Коннектикутом і південним Массачусетсом Прокотилася хвиля пограбувань і вламувань до домівок. Поганці здебільшого були наркомани, присадженими на вісімдесятки, і, як називають у Новій Англії, оксиконтин, чимало його фанатів. Мешканців закликали до обережності. Рекомендувалося вдатися до розумних заходів безпеки. ТЕС не мала чітких переконань «за» вона чи «проти» приватної вогнепальної зброї. І не те, щоб її надто лякала перспектива проникнення до неї в дім серед ночі якихось незнайомців, тоді ні. Але револьвер здавався їй тим знаряддям, яке підпадало під означення «розумні заходи». Та й все одно вона збиралася просвітити себе щодо револьверів перед написанням наступної книжки про вербовий гай. Тодішня тривога у зв'язку з пограбуваннями здалася їй для цього чудовою нагодою – вона поїхала до зброєвої крамниці у Гартфорді, бо та мала найкращий рейтинг в інтернеті. І там Клерк порекомендував їй сміт Ендвесон 38-го калібру, чи як він його назвав – лимоночевильник. Його вона і купила, і головним чином саме через те, що їй сподобалася ця назва. Продавець також розповів їй про гарне стрільбище біля Стоквіліджа. Тес слухняно почала їздити туди зі своїм револьвером. Щойно минувся 48-годинний контрольний період, після якого вона вже могла легально тримати зброю в руках. Вона відстріляла близько 400 набоїв упродовж тижневого курсу, спершу насолоджуючись збудженням, яке дарувала їй стрільба, та швидко знудилась. З того часу револьвер так і лежав у шафі, захований у коробці разом з 50 набоями і її дозволом на його носіння. Тес його зарядила. Відчуваючи себе краще, безпечніше з кожним вставленим набоєм, поклала його на кухонний робочий стіл, а потім перевірила автовідповідач. Там було єдине повідомлення від Петсі Маклейн, її сусідки. "Я не побачила ніякого світла сьогодні ввечері, тож гадаю, ти вирішила заночувати у Чікапі, а може поїхала до Бостона. Ну, хай там як, а я дістала ключ за поштову скриньку і нагодувала Фрітці. Ага." Твою пошту я поклала на столик у холі. Вибач, там самі лиш рекламні буклети. Зателефонуй мені вранці, і якщо повернешся перш ніж я, піду на роботу. Просто хочу знати, що ти безпечно доїхала. Аго, фріці! погукала Тес, нахиляючись похладити кота. Я так розумію, ти отримав подвійну порцію цього вечора. Ти в мене розумне. Сірі крила затулили їй поле зору. І якби Тес не вхопилася за край стола то, напевне, розпласталася би на лінолеумі. Вона видала здивований скрик, що прозвучав десь далеко, ледь чутно. Фріцці прищули вуха, подарував їй оцінюючий погляд примружених очей, а потім, вирішивши, що вона не збирається беркицнутись, принаймні не на нього, знову повернувся до своєї другої вечері. Тес випросталась повільно, все ще тримаючись за стіл про всяк випадок, а потім відкрила холодильник. Тунцевого салату там не було, але лежав м'який сир з полуничним джемом. Вона жадібно його з'їла і вишкребла ложкою пластикову коробочку до останньої крихти. Прохолодний м'який сир добре пішов крізь її поранене горло. Вона аж ніяк не була певна, що змогла б з'їсти бодай шматочок м'яса, навіть тунця з бляшанки. Яблучний сік вона випила просто з пляшки, відригнула, а потім важко попленталася до ванни на нижньому поверсі. Револьвер взяла з собою, обхопивши вказівним пальцем спускову скобу, як її колись були навчали. На полиці надумувальником стояло овальне збільшувальне дзеркало, різдвяний подарунок від її брата з Нью-Мексико. Згори під дзеркало йшов напис золоченою в'яззю. «Гарненька я!» Колишня Тес зазвичай користувалася цим дзеркалом, коли вищіпувала собі брови або на швидкоруч поправляла макіяж. Тепер уже нова Тес роздивлялася в ньому свої очі. Звісно, заплили кров'ю, але зіниці начебто були однакового розміру. Вона вимкнула у ванні світло, порахувала до 20, а тоді знову вимкнула світло і дивилася, як звужується в неї зіниці. І з цим також все було наче гаразд. Отже, ніяких серйозних уражень черепа, мабуть, нема. Можливо, струс, всього лише легкий струс, але... Ніби я на цьому розуміюся. У мене диплом бакалавра мистецтв університету штату Коннектикут і вчений ступінь з науки про літніх леді-детективів, котрі щонайменше половину кожної книжки обмінюються рецептами, які я визбираю з інтернету, а потім трішки змінюю, аби не отримати судових позовів за плагіат. Я можу запасти в кому або померти від крововиливу в мозок уночі. Мене знайде Петсі, коли прийде наступного разу погодувати кота. Ти мусиш зробити візит до лікаря, Те Соджин. Ти сама це чудово знаєш. Одне те знала напевне якщо вона звернеться до свого лікаря, її нещасна пригода точно стане публічним надбанням. Лікарі гарантують конфіденційність це є в їхній клятві, і жінка, яка заробляє собі на життя адвокатурою чи прибиранням, або, скажімо, навіть ріелторка, либонь, можуть на них покладатися. Те стеж могла би спробувати. Дотримання конфіденційності цілком імовірне, навіть можливе. А з іншого боку, лишень тільки згадати, що трапилося з фарою Фосет. Пішла на корм таблоїдам, варто було лишень якійсь працівниці лікарні розпустити свого язика. Те сама чула пересуди про психіатричні злигодні одного романіста, котрий зі своїми історіями про героїкуватих здорованів роками займав верхні позиції в списках бестселерів. Наймасніші з цих пліток доповідала Тес, її літагентка, за ланчем не далі, як два місяці тому. І Тес зацікавлено слухала. «Я тоді не просто слухала», – подумала вона, дивлячись на себе й побито. «Я передала ту плітку далі, щойно лише трапилася нагода. Навіть якщо лікар і його персонал мовчатимуть про авторку дамських детективів», котру було побито, зґвалтовано і пограбовано по дорозі додому з публічної лекції, що собі уявлятимуть інші пацієнти, котрі можуть побачити її в почекальні. Для деяких із них вона не просто жінка з обличчям у саднах того гатунку, що фактично волають про побиття. Її впізнають як місцеву жительку-романістку зі Стоквіліджа. Ну, знаєте, ота, за її книжкою про літніх леді-детективів, Ще зробили телефільм роки півтора-два тому. Його показували по каналу «Лайфтайм». О, Боже мій! Та ви самі мусили його бачити. Ніс, принаймні, в неї не зламаний. Важко повірити, що щось не зламане може так боліти, але вже як є. Розпухлий, звісно, бідненький, і вогнем пече. Але вона крізь нього може дихати, а в спальні в неї є вік один, котрий допоможе їй притлумити біль цієї ночі. Але куди діти пару осяйних лампад під очима? Подряпану і опухлу щоку і намисто синців навкруг горла. Найгірше якраз це намисто. Воно таке, що люди його сприйматимуть тільки однозначно. Є ще інші різні садна. Синці та подряпини в неї на спині, на сідницях і на стегнах. Але у щільній сукні і в панчохах на ногах ніхто не зауважить весь цей страх. Прекрасно. Я, виявляється, поетка, а сама про це навіть не підозрювала. Шия. Я можу одягти светра з високим коміром, хомутом. Беззаперечно. Саме сезон жовтень. А щодо петці, їй вона могла би сказати, ніби впала зі сходів уночі і вдарилася обличчям. Сказати, що... що я почула якийсь шум. А Фрітці плутався у мене під ногами, коли я спускалася донизу перевірити». Фріці почув своє ім'я і нявкнув за дверима ванної кімнати. Скажу, що вдарилася своєю дурною головою об балясину в самому низу сходів. Я можу навіть... навіть зробити якусь відмітину на тій балясині, звісно. Їй запросто це зробити. Наприклад, молотком для відбивання м'яса, що лежить у якійсь із її кухонних шухляд. Нічого особливо патетичного. Один-два удари, лише щоб сколупнути фарбу. Такою історією не надуриш лікаря, чи таку кмітливу леді, як Дорін Маркіс, дуаєнку в'язального товариства. Але милу сусідуньку Петсі Маклейн чи чоловік абсолютно ніколи. Жодного разу за всі 20 років, які вони разом не підняв на неї руку, надурити можна. Зовсім не втім справа, що я нібито мушу чогось соромитись. Прошепотіла вона жінці у дзеркалі. Новій жінці, кривоносій, з пухлими губами, зовсім не втім. Це було правдою, але публічна увага так і змусила б її соромитися. Вона почувалася би, мов, гола, гола жертва. А як же щодо тих жінок, Тес Джин, тих жінок у трубі? Вона про них подумає, але не сьогодні. Зараз вона така втомлена, їй боляче. Вона змучена до глибини душі. Глибоко в собі, у глибині своєї душі, вона відчула, як розгоряється приск люті проти чоловіка, котрий у цьому винен. Чоловіка, котрий призвів її до цього стану, вона подивилася на револьвер, який лежав поряд з умивальником, і зрозуміла, що якби він опинився тут, вона жодної миті не вагалася би, а зразу використала цей револьвер проти нього. Усвідомлення цього змусило її засоромитися себе, а також змусило її відчути себе трохи сильнішою.